La jatalanda kanda, analda ta, anda. Idazkarik kandido, anda, anda, anda, anda. Miquel da atleta, anda, anda, anda. Sabia epaiaren txanda, hartxandako, hartzpanda. Bichormoz kortxor, parranda, sparranda. Aubertxo talde, alda, karamba, karamba. Xukatuka, tukatuka. Ongi etorri gurera zaudetela epel aizkorada guretxea kamon welcome to the gel aizkorak sorrostu aizkorak sorrostu sugarukatuka esperantzaz esperantos verbetan Goitxibetxibetxu beitxo izarra izarretan Zaraustik ete horri ja mishio lanetan Joaristik surfea txendu gara ioko uinetan Naizta harrikardo honaden berdekeri etan Kakiturri berde dago Green kapital honetan Aizko lag, azuen buruak kakiturri e hari eskeintzen dizkiogu euskal herriari aizkorak zorrostu aizkorak zorrostu gara ematen dugu ikara aizkorak zorroztu gara ematen dugu ikara aizkorak